Doina în Doamne al Lumii împărat, pentru noi pe o cruce ai stat, și smerita ta iubire dintre morți ne-a înviat. Doamne al Lumii împărat, pe Adam l-ai înviat și cu flacăra iubirii, iadul l-ai înspăimântat. Doamne al Lumii împărat, rădăcina din Iesei și al tău neam. Din grea strâmtoare, Iar la ceruri ai urcat. Doamne al lumii împărat, Chipul tău cel minunat, Pe-al tău giulgiu, De in subțire, ca pe-un martor ne lăsat. Doamne al lumii împărat, Tu din inimi, ne intrat, Să ne aduci vestea cea mare, Că din morți ai înviat. Doamne al lumii împărat, Ca pe-un pom, ne-ai semănat și din ramuri ai de aur, rodul tău, tu l-ai luat. Doamne al lumii împărat, glasul tău l-am ascultat, ca pe un vers duios de doină și în adânc ne-ai alinat. Doamne al lumii împărat, peste rănile din inim, mirul sfânt al milei tale, peste lume l-ai turnat. Doamne al lumii împărat, Trupul tras printr-un inel, dintr-un bulgăre de soare, ca pe-o pâine ne-l-ai dat. Doamne al lumii împărat, printr-o milă fără margini, din potopul de păcate, neamul nostru l-ai salvat. Lacrimă pentru taina învierii, Doamne, care cuvântul Tău, în literele sfintei evanghelii l a îngropat, dăruiește-ne taina învierii tale într-un noi, când cu dor te-am căutat, și din prăpastia Duhului lumesc la tine am strigat.